Kaixo Maria G, gari naiz. Ara gari, zer? Arazoren bat izan alda saskiarekin. Bai, uste dut bat egon dela aste honetan, baina egon lasai. Fentsatu dut bai, deitu duzunerako, esan bagari, zegertatu da. Aste honetan ezkenuen saskitsikian, hai, handia baizik. Hene ba, egia da bai, gogoan dut nola deitu zenidan, handia eskatzeko. Eta txikia bidali dizugu. Bai, hala da. Eta kontua da bihar amaren urtebetetzea dela eta jende dezente elkartuko garela bazkaltzeko. Bai, bai, gogoratzen aiz horrekin. Ba, sentitzen dut gari benetan, baina zaude lasai, Saski aldatuko dizugu. Izan ere, aste honetan aztoratuta gabiltza Euskal Jaietako azoka bereziko prestaketekin eta. Pentsatu dut bai, dantzan ibiliko zinetela. Lasai, konponduko gara. Nola egingo dugu orain aldaketa? Zuek beste saski txiki batekin konpontzen zarete, ala nahiago duzue handia eramaten badizuegu. Saski handian produktu desberdinak daude ez bai, da? Bai, hala da. Handian dozena bat arrautza sartzen dugu. Aldiz txikian ez dugu sartzen. Txikian barazkiak baino ez. Eta handian sartzen alduzue frutarik? Baita ere, sartzen dugu bai. Frutarik txikian apenas sartzen dugun. Handian zerbait beti sartzen dugu ordea? Sagarrik Zagarrik bahal, da, labean zagarrearre batzuk egiteko edo... Ba ez, sagar gutxi izan da urten, baina nahi baduzu intxaurrak barra-barra ditugu. Intxaur urtea dugu nonbait, eta orain gaztainak ere nahi adina. Gaztainak ere beharko dituzue. Osondo. Eta barazkiak, saskitsikiko berdineak, ez da? Bai, hori da. Kalabaza, piperrak, zerbak, porruak, tipulina, akaso eskarola eta patata pixka bat ere geratuko zaizkigu oraindik. Azken batean, produktua ez da inbeste aldatzen, kantitatea baizik. Txikia laukilokoa da, handiak aldiz zortzikilo pisatzen du, bikoitza. Ondo da, orduan txikia gorde ingo dut, eta alba duzue handi bat ere ekarri. Ondo da, handia eramango dizuet orduan. Hori da, eta ingo ditu kontuak saskia ekartzen duzuenean, ados? Bai, ez kezkatu horregatik. Barkatu, Mariage, zen batean izaten da saskia handia, hogeita mar eurotan? Ez, hogeita bostean, txikia ama bostean eta handia hogeita bostean. Ah, Hogeita boste euro orduan. Ez, zera, kilotan, bikoitza izan da, ba, prezioan ere, hala izatea espero nuen. Ba, hori sezen. Eta, noizekarriko duzue? Ba, nahi ba duzue, orain txebertan. Hemendik ordu erdi edo. Aste azkena da eta ordiziako azokan gara gaur saltzen. Eta aurkiatera behar dugu. Beraz, bidean geratzen denez, plazan egingo dugu geldialdia. Primeran, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri gari. Eta berriz ere barkatu Andredoagatik. Egon lasai. Ez kezkatu horregatik Andrea.